А ти, хоч і стоїш на чотирьох, не геть собака. Тоді ти додаси, я бачу, що зустрівся зі справжньою людиною. Ходім же до цього ресторану я виставляю тобі за це. Чоловік ще не вірить ні собі, ні тобі, але вірить чесним очам швейцара, бо це літній стомлений чоловік і не стане брехати зором. І оцей сміливець заходить разом з тобою до зали, а там все таке з дерева поліроване в два яруси, стіни, гардіни. Столики такі стоять, а далі сцена з оркестром, і ти махаєш рукою диригентові, починається музика, і ти питаєш в людини. Ну, тепер пізнаєш мене? Ти розумієш, з ким ти п'єш? А він ще ні. Хоча бринить і пісня про скатертинку, і київські пагорби, дерева Києва дуже популярні в нас мелодії, вічні. Ні, не пізнаю, каже, проста ця і чесна людина. Хоробра. Так, знаєш же, чоловіче, от я і є, кажеш ти йому нарешті, той самий композитор, який особисто написав у ці пісні. І називаєш своє прізвище, яке він чув лише з радіо. Не може бути, лякається він дужче, ніж тоді, коли ти цупнув його зубами за халошу. Але всі музиканти кивають йому, що це свята правда, і починають виконувати твого марша ентузіастів. А коли ти сідаєш за столик офіціанти несуть, ти махаєш рукою на естраду, лунає попурі з усіх відомих авторських твоїх мелодій. І ти сам наливаєш і пригощаєш, і простий чоловік стає ще простішим. А До такої міри, що нарешті питається. А от скажіть, може це і невдобно питати, а от чому ви це робите, ну, оте, на чотирьох ногах? Що ти йому поясниш? Що ти просто шукаєш людину, з якою би пристойно можна випити? або навколо такі індивіди, з якими поруч сісти, на дучку страшно, не те, що навпаки за стіл. Але щоб він не запишався або злякався, однаково не повіривши, ти починаєш йому промауглі. Коли він це сприйме, тоді починаєш про користь ходіння на чотирьох кінцівках, спосіб, на жаль, відкинути прямо ходінням, а дарма, бо саме навкарачки, якщо отак рухатися, саме воно гармонійно напружує усі групи м'язів. І от чимале попурі кінчається, і ти береш під руку, під лікоть цього чоловіка і виводиш його крізь прочинені двері у велике навколишнє життя і починаєш шукати нового. Або в майбутнє пролинула не лише музика дніпровського вальсу, але й конкретна пам'ять про конкретного тебе. Ніхто ж не повірить, що вже рік тобі настирно сниться один і той же урочо-пророчий сон». Як зухвали молодий українець, чомусь у Вашингтоні, отже настануть такі часи в майбутньому для нас, одягнувши на себе дебелю рукавиці, що ранку стаючи на чотири точки, а потім біля кафедрального собору оббігає, кількоро по снігу кварталу, епатуючи донестями поважних буржуа. І лише тому, що там серед них живе один українець-меценат, хто потішив свою гординю тим, що надав безкоштовно житло екзильному, щойно з підрадянських радянських митцеві. Такому дрімучому, як і його прізвище. І той, чувши колись перекази про навкарачкування біля київського ресторану «Лейпциг», Одразу ж застосував на подяку такий самий жахливий карнавал. Там, де нема жодної луженої побєди чи зима, а лише Форди та Крайслери. Зате буде наш чоловік, який мчить на чотирьох. І тут постає питання, а хто передасть через покоління цьому бездомному творцеві знання – про четвероходіння, якщо усна традиція перерветься. Щоб такого не сталося, треба долучити якомога більше носіїв фольклору до цього неординарного факту, аби цей настирний сон перетворився на пророчий. Або, наприклад, у та негарна і немолода циркачка, коли її по покусанню запрошено до бенкету і названо на себе, і на доказ зіграно твори, несподівано ошкірилися, і це називається ця «Люді іскусства». Отакий От козьол ще й гавкає. Ти таку музику пишеш? Ах ти ж сука! Та як ухопиться за скатертинку, та замість того усе, що там є, щоб випити і з'їсти, як шарпоне та зі столу, та як турне в груди швейцара, який був, хотів їй заступити дорогу, та як плюне на ті двері того ресторану і докладе всіх можливих зусиль, аби назавжди забути інцидент, який мало не похитнув її віру